Вулиця від Івана, вулиця від Сави Тричі так проводить перед собою правою рукою Наче кладе хресне знамення на груди В хаті немов хлюпає млисте молочне світло Яким через шипки лється із надвору снігопад Наявір за вікном прилетіла барвиста сойка З пишним волом і полетіла геть Усі троє братів наклали головами Лука загинув у 41-му, Іван – у 42-му, Сава – у 43-му. Сільний назвала три вулиці їхніми іменами, іменами героїв. Дешкант поволі дивиться і тихенько говорить. «Еге ж буває, що йдуть до Луки чи до Сави, а приходять до мене. Мов би, зазирнувши, якийсь закамарок своєї душі розплющує стуманілі очі». Могла бути й моя вулиця, вулиця від Павла, бо я вже не живий був у 44-му, та сам себе зцілив воскрес із мертвих. Німці стріляли, не достріляли, лежав непритомний, а потім знайшли мене санітари, вже хотіли віддати похоронній команді, але ще не весь дух із мене вийшов. Спасибі травам, і змалку навчився говорити з травами». А трави зі мною говорили й говорять. Нема в світі нічого сердешнішого за світи плід, за листок і корінь. А до вас говорять? Журналіст, слухаючи річ свого хазяїна, змружується за темними окулярами і ще відчутніше поринає у хвилі запахів, що заполонили кімнату. Душа вбирає аромати сушеного зела, душа сама дух м'яніє від тонких ароматів, що змішалися докупи, творячи в повітрі хмільний збудливий трунок. Душа, здається, стає часткою цих ароматів, долучаючи до них і свій відтінок, і сам ти наче вичарований казковим поєднанням у букет бентежних запахів. Трави порятували мене від рани недугів. Значить, трави дужчі за смерть? Трави дужчі за смерть. Трави дужчі за війну. Як подумати, трави воюють із війною й досі? Трави, заступники й рятівники, спасибі травам землі! Глухий Микита тримає перед собою ковіньку, наче ружно, і з ковінькою ружном підступає до демида, що дерев'яною совковою лопатою прочищає снігу стежку від хати до воріт. Обличчя глухого Микити заросло сизою щетиною, віхті волосся вибиваються з-під шапки вушанки, великі жовті очі на лиці, як жовтки курячих яєць, що розбилися та не розтеклися. Слідом за глухим Микитою ступає в дубляному кожушку молодий учитель Антон Весна. А за вчителем – гуртик школярів, бо завжди коли нього тримається дитячий виводок, завжди коли нього дитячий щебет. «Ну, злодюга!» – кришеться чавун у сипкому голосі глухого Микити. «Ще такого злодюги село не бачило!» Дід на борщ ошкірюється випруватим обличчям. «За обмову огрію лопатою!» З лопати сіється хмара снігу, запорушуючи очі глухому Микиті. Він важкуватим возом прокоджується мимо хазяїна, аж той заточується, і суне до вшитого очеретом хліва, що стоїть із зачиненими дверима. «Ви, діти, будьте коловоріт!» – наказує учитель Антон Весна, а сам також квапиться до хліва. «Ано, відчиняй двері!» Зле хрипить оцупкувати Микита, метушачись перед хлівом якось так дивно, мов би грак із перебитим крилом. Споночівши на хижому з носом обличчі, димитний ж борщ осатаніло метнувся до хліва, здавалося, хотів ударити глухого Микиту по голові, та здолав свою лють і кинута лопата – Шелеснула в сніг, розчинив двері хліва так, наче роздирав сорочку на грудях. «Ідуть пролетарії!» Глухий Микита з учителем переступили поріг, зникнувши в темряві хліва, а Демитний ж борщ схопив кинути совкову лопату і заходився так люто ввергати від хліва сніг,